ده هر قسم اسلامي کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه بازار شاته په خور خار اقيم يا ايها الذين امنوا اوذو بالوقود وحلت لكم بهيمه الانام الا ما يضرككم غير محل الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا الشهر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنوا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم مرضانا واذا حللتم فاستادوا ولا تجمنكم شنائ من قوم ان صدقكم في المسجد الحرام ان تعادوا للبر وتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان وتقوا الله ان الله شديد العقاب ما عليكم الميت وتودم ولحم الخنزير وما يحل للبهائم والمنحرقه والمغضبه والمترديه والنطيحه وما قتل سبا الا ما ذبحتم ومن ما ذبح في الحرم المسجد انتسبوا انتستقيموا بالتقوى في اليوم یا ایسا الذین کفرو من دیرکن فلا تخشون مخشون اليوم اکونت لکن دینکم وادمونت علیکن نعمتی وردیت لکن الاسلام دینا فمن از در رفی مخواستن غیر متجانی فلیت من بین اللہ غب الرعیم سورت مائدہ نزول کے د قران د سورټونو په ترتیب او په نزول کې یو څلورم سورټه نصره یو بل ورکی سورټ دین وروسته راغله ده بیا قران ختم شو د سورټ مقصد ده بیان د حرمت یعنې د دې سورټ کې هغه څه بیانې حلال دي او کوم حرام دي دا صورت کے تفصیل کوي د سلورو مسلو په دې سلورو مسلو ټول صورت ته یو حلال هغه چې الله حلال کړی دي او حرام هغه چې الله حرام کړی دي دا دوه ادر دې مقابل بندیان چې یو شی حرامي نه داغي په حرامو بندیان چې یو شی نو دا غی پا حلالواری نحای دیگی یو مسئلہ دا چه حلال اغا دی چه حلال کری دی عوض دیم مقابل حرام اغا دی چه حرام کری دی مطلب دا دے چه کم سیزو نو حرام کری دی نو غا ما دی دا اقلاع چه حرام کری دی دا سو قسم دی یو حرام کړی د وجود تقدیس نه د عزت احترام نه یو حرام کړی دی د وجود ذات نه د یو حرام دی د وجود تقدیس نه د الله د پاکوالی او د عزت لکه څنګه چې اوسره حیتروان شي نو غضب ان احقار حرام شو د اولی دا پاک دے عزت او احترام در بل عزت چې خوای ز استاد الربار ته روان ما لکه څنګه سره نت اوتري الله اکبر امام نو چې الله اکبر امام نو په د باندې خپل یو حرام شي دا حرام دی تقدیسا تاذیما تاذینو الله حرام کړی مطب دا چه عزت او احترام در بر عزت او کئی نو پده اکی شرک مکوئی سنکه حاقی بان حرام دے دارنگی بیت اللہ پا حدود اکی حرام دے دو وجه دو تعظیم د بقینا چه دا غذا اعزت احترام او نو بیت اللہ پا حدود یو طرف نمی لدے بر طرف نمی لدے دار سے پینزی ملدے دیتا در بیت اللہ احیطا ہوئی پا دے ملس کے اخکار حرام دے او دا حرام دی تقدیساً او تازیماً بوقتاً ذات تر بلزت چه ذات تر بلزت احترام ہوشی مشکینو دے کے مشرک کرو او دا شرک دے تر دا قسم تازی میں درگاونو کرو د فلانی بابا اپپا بان کی اخکار آرام د در بیت اللہ ونہ پر اکول آرام نو مشکیل په دے که مشرکوکو چی ربابا ونہ پر اکول آرام دی نو صاندر رسی صورت کے دا ذکر گئی چې خلای چی کم سیزونا حرام کری دی ناغذ ذات تر برزد پر ہو گئی اما آخذ دادی رمبنیات غیر محل سید پا انتم حروم شایر نیو حالا لون کی کتاسو هرانته ولې دادي حرمت له تعظیم البقاء ذات الله دا وږي پګنی کی راځي وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرام شي په تاسو کار دوچه سو پوری کی حرام کې دا وږي ولا تطل سيدا وانتم حرمه بینزنوی کی را کار موج نی چه تاسو احرام ترلی وَلَا تَقْلُ السَّحِدِ موج نی کار وانتم حروم چه تاسو احرام کری دیتوائی تحریم دو عظمت طلب الازد آتازین دا غبقی مشکینو دیکلو دیکلو دیکلو مشرکلے دی دیتوائی تحریم دو عظمت طلب بیان دا حل حرمت او رد دا مشرکین دے ما قبل سرمناسبت ما قبل سورت کے بیان دا عقیدیش و مائدہ کے بقرہ کے عمران کے اصلاح دا معاشرہو شوا انتکل عقیدہ سمجھوا معاشرہ سمجھوا نا اس حلال و حرام پیجنا یو دا اصلاح دا معاشرین نا دا یا جزد دا اصلاح دا معاشرینہ زګه متصرباله یادا سوره تفرید چې کله ساه کده سمشوا ا کورونې د روغشوا کار دیوکه نو بسم الله او کا حلالو راځه چې روړې وکړو ته کومیدار کارو کې وای راځه چې روړې وکړو یادا سوره تفرید په اخره سورته نساء چې اخره سورته نساء کې دا ذکر شو چې عیسی الہ نه دی انیکان منجان دغه بات نګړی کیرا دا الله بندشي ਵਿਚار کرا غا الہنی دی نو دا غي نظر ولیکوي دې صورت کې 10 متر مسله راغله کی غي الہنی دی نو دا غي خبره په هر حرمه کې ولې مانی یا مخې صورت کې رد شرکې اعتقادي مکمل شوه دې صورت کې رد شرکې پھیليږي سورته نساء ختم شو رد شرکې اعتقادي ندیر صورت کے رد شرک فیلی دا رہا یعامقی صورت کے دن جہود و پلیتائی دن منافقین و بیانشین پا معاملہ کے ندیر صورت کے دن جہود و پلیتائی بیانی پا حل ہرمت کے کہ تج پا معاملہ کے نلک دوکار حل و حرمتی ہوئم با ایمانہ کردے یعامقی صورت کے حقوق دی اعباد و بیانشین ندیر صورت کے حقوق دی اللہ حلال و حرام دا اللہ ہوگا نہیں از سورت ممتاز دے پا, پا مسئلے دے حل حرمات سورت بیان دے حل حرمات از سورت مناسبت پسو جو سرم بیانی کن ممتاز دے پا بیان دے حل حرمات آخذ سورت جپائی کے حل حرمات دعوی کے مد سورت کے بیان شو پریتی دے منافقان دے حود پا معاشرہ کے چه معاشرہ کے حقوق دے بلنور کے حدیث وکې په لېټي بیانې د دې کتابو د منافقینو خلاص کاکي دا په ایمان په خېټه کې نقصان کوي روانه روانه پويږي او د صورت توذیل په څلورو مسلو یو مسله حرام هغه چې الله حرام کړی دی نو چې خدا حرام کړی دی نو هغه او دا حرام مون قسم کړی یو د تعظیم د بوکه د کفکار دا تعظیم د عمل کې عمل د حي شروع نو کار ورکینه کې د عمل د مزه شروع نو فراس کا کنه یو یې نه فقاهي کې په کوم د قرق حکم راځي نمود فاصله کې د روډه پادشه یلته ری زکه تکبیر تحریمہ حلال زبانے باندې منجو دا یی په صورت کې هغه تحریم زیاتی ذکر کړي خو که خوراک خوراګ نه کړه اسکاګ نه کړه فعل نه دا درې قسم دي چې محرمات درې قسم دي یو دا خوراګ قسم نو هغه بارکه ذکر کړي اور رحمت علیکم المل متتو ودمو ولعمل جن دی وما وهلال غیر الله به والمنخنقه تو والموقوزه تو والمترديه تو والنتيعه وما ذ به دا النصب داغ قسم د دا خراسان کاکنا 22 جنوري د خراسان کاک متعلق داغه قرن ناجائز دي او 22 جنوري چې داګه سکل ناجائز دي مدغې برابر ذکر کړي انم الخمر و المنسر و ولذام رستم من سکل ان د هغه شي چې لارام کړې دي دغه شراب هکول هغه شي چې لارام کړې دي دغه جواری بینګ ولنصاب ادرول د او آل تکي منځاوران څخه تل افال دا پلی او کار دا شیطان دے و دا کارو نو کئی ریج سم من عمل شیطان دا پلی تیر اعمل دا شیطان دے دا انو کئی محرمات دری قسمہ کرا یو دا خوراک دیند اسکار د آمد ادائی اصول ذکر کرا چه خوراک که محرمات دا دی او بی خوراک که محرمات درې قسمہ کرا دانگی تحریمی دو قسمات گئی ذاتی چی پا ذات کے دارے پریتی وا ادوئی موظفی چی بغیر در اللہ دنوں نے ساور کرے دی میتا ادرین دبوکے نمکتلف انوانات سر اللہ ذکر گئی محرمات وقضائی حرام دا فیل حرام کرے د دا فیل ندا ذکر گئی چلا تحلو شعائر اللہ مو علالگو نہیں اگر زائنہ اللہ چی تصرف مکوائی شائر جمع دے شہیرے کم زائنہ چی اللہ مقدس کری دی قات دی ناغے کے تصرف مکوائی بیت اللہ کے ستا اختیار نہیں شرے چون اپرے کے اخکار ہو اختیار نہیں شرے چی جنگ ہو کے نو شائر اللہ جمعات نم دی جمعات کے جنگ جائز شک جمعات پر ضر دار ده ملک ملیانو چه ده گڑا زای بی جمعات کیوا پر شوی قرن که چه سنگ بدعات و شرکیاتو یو دا غیر قرن ده پلیتای نداموا چه جمعش پاوی خش پادا نو گڑا بکو رقص چه خواه پر رقص بانده لانتو پیغمبر نو رقص بی جمعات کیوا تعلیبان بلاده او خرد با ده چارچا پرکی نیسده امونیانو بخیت برمند که هااااااااا چنم اچه گرده دا اطالبان <سؤال> ودرس کو نلا تحلو شایر الله دامان او دا قدر چه چا بیده بیوکی نغس پوری دو جماعت بیده بیوکی نغس پوری دو جماعت بیده بیوکی ناغازار مولین سوشو خلق دو جاندو انداب چینی سی زکارلی سی نبت کاری ناغی باندی عمل داوکس داید مرو خوٹی تا لی غاسلانی تی کې کرو تاس جماعت این جمعه باو شو موتابار با مر شو اند با مطیو داری سف زبای لمبو زبای لمبو دا خوطی نیسو سل جماعت بیده بیده کرو دل خوطی و سر داو کرو دا جماعت لوتی دیر آری دا جماعت من علای چا کوتی امامی تا دا خوطی و زبای بیزه تی کرو و نوزکا خوطی و زبای بیزه کرو پا آخیر سل گنا سزا پا جنس دا گنای سزا را گناه دا بیده بیده بیده کریوه نو سزایم بیده بیشوه زاده سخاتین و توقوره ارسو کور پلا ریچی زیمو خاندی و پوری ماشومان داگه داگه پنده ای دی اپلن پن کی کی تیم نشید او زاده تا دسماتی منشید کل رر رر رر رر داگه سزاگه آقا دا جمعات دا رنگی تیو سری دا قل مشر بیدتی او کرا دا جماعت ناخر دو انزل رکی سزا دا دی جنس تیگون آگی دس اروا امدار کار کی گی دا دا جماعت بیده بید تیلی پتکڑی جماعت که لتواروی جماعت که خبری کولی جماعت که بیده بیده بیده بیده بیده بیده بیده بیده مطلب دا دا دا ری کم محرامات تی که دا زمانی کده مکان وی ده جیل وی ده خپل وی ده سکول وی ده کول وی هغه محرما ته غړي دا ویږه فرای جمعه شپ حرام کړي نبی اسلام وی نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ازاعت المال وكيل وكيل وقال حديث صحیح کراجی ده بخاری منه کړه نبی اسلام ک مال مخربو معلول خراب سينمات دې وكيل ووقال امني کېږه دا د شپنا ټيله طالبان ویږی کېنه چې شپه په دې تا حدیث نه لوسه چې به برباړه خبره باندې کې او عام کېږي ووقال دهنه نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا وځه دا دیو یو هران دېته مالو کړي و تا سره ته مېدا سلوسه دې سړي پتا خو سرته میدان لروسی حرام تئت پرديمالته نه وي حرام هغه شته وي چې الله حرام کړل دي نو پردي معلوم غو حرام کډايو جوز دي حرام نور شته وي حرام دي ته وي چې الله دي او ځه عزت مقرره دي او ته لري عزت خپل دام پتا حرام دي بيت الله ځاي دي عزت او ته هغه کی جنگ کې داويږي خړاي ته د ويشتورل منی کړي نو اوس دا حرام شو دا ان یو شپنا اللهم نه کرے پنا جایز ځای کې نو ترجمه کیږي دا شپه کا پدی باندې پدی صورت کې تفصیل دی د مقابل مسړه تایمات له بعد تایمات له بعد د توي چې باندېام یو حرام باندیان یا شیح حرامی ناغذنی دی حرام لکه بعدی ملکونی که دا حرام کردی شین زدو که بناو انده بعدی ملکونی دا حرام دي که دنگل پرد دنائی پرد سشمبه پرد بنو زی بعدی خلق او پا دا زان باندی حرام کردی کار کول که بار زی از پیو نو کرده و اپس راشن زیتی مکوا دا پدا یې بند کړی بازی خلکو دا بند کړی دي مونږه پایدو مونږه قوتو بازی خلکو دا بند کړی دي چې ما شو مونږ نه وکو بازی خلکو دا بند کړی دي چې مونږه پرمب رضا نه وکو دوی کو مونږه تریشه نه ورته دا یو لوی باپ دې محرماتو د عبادتو دا غړو خود تا دا دغه ایلند سینې په سینې زاڑی ترنگوڑو تا زا دا پتا دا اگر یہ دیر پنک کری دی دا پا چل گا د تخوید اگر زاربا شوا بانگی بشمار محرامات تی چی مال شرم را دی چیز آغاز دا ذکر کون پا نو کٹ کر سمگا سیدل حرام دی چاپا با کی دی دی دونو تپاس با لمسید خریوا چی نو مور با پا غیب ن بچې چې سم دي ਵਿਚاره سر تک دے. را دی پیران راځي بچې سے نه پايي بچې بدا کوي اغا خدايه فسکا چې د نور محرمات تو ګوري تیرې ترام متا د وفاته دي دا چې تیرې ترام دي پیدا کو ویداتو کې نو پیدا کو ویداتو کې پیدا کو ویداتو کې اخلاقی او باخي تیرې ترام, تا تیری ترام. تا دا تیرې ترام ته وګوره خپل کور ماشرہ چې جمعيش پدار سم دي د شورو پر بجامي نويينځي مي خطر نه لوندي طفطانوي اذر دي کې وبخني دي دای په حرام کړی قران دې دې رات کي ولا تحرمو طيبات ما حلل الله لكم مبندوي پران مانګه پات چې دينا الله وروه کړی دي الله وروه کړی دې دوي ځاپه وګه بندي ودا ته دا ګيري دارنګي باران نکی گی نداکارو کئی که دار نکر مقف توڑ کئی انده اصو تنو ایدی بربند شی انده تا سانگارو آئی خدا پیدا کرره چه دار توڑ کن خدایلو غصه ورشی انده مقفر اطور باران نکی بابا باران بند کرره انده بابا پر زیارت اوبو آچوی چه آقا غصه شی پتا سو باران ورشی اسم پر دیمتگونی کشتے داغه بدا قیدا چې باقره عبادت شوه دې ادا یو متبارک شوه دې بقره نو د دې لکه pore وځ خشاکه تړي هغه وځ خشاکه ته بتا سور ورته کی او چې کړه د خشاک اور واخلي نغاب صدې نداه باندې چې دا باندې نو خاله غصه اور شي باران اوري عجایل تجلل بیکوره مسلحاتن داربشار دي <coughs> <laughs> دا تا بقره دور و گرزولا باران قواری دا باندی دا باندی دا ٹولی طریقے د مشکین ہوئے پا دی ملکی مہاں دا دی صورت کے رد در آغا تحریمات العباد دے چے عباد و قضان بانی تحریمات پر حرم شین دردو کے بانے با کے ریج کور تا لړ ماشین صادرمه اوسه ومو راتهې تزر نرکا په ماي ته وله تا پرار شين سازر کړو ناغه مرشه و پكي دا پوم غني دي پتا نوښنه پوم غني دي په ماي سازر غوند کور او کړ کې مکه از کتا اور تلاش نه جوړ کا پيږه شو ومو راتهې سگه ماي ته دنه پنا واړ مړني دي صادر مې مړني دي به کې دا کوم ما مالوچری شدیو ساہر میں جوڑ کرے دے امائی تکیو آئی ورخ پللاسا مادوچوری شی رنگ ورکی نو بیا داوئی چی دے مالا بازاب را کئی امالا تکریف را دار دے ملک ایمانو تنی خدا چی او ملک دورا بے غیرط فن کلام چاہنے لے کڑے چی پدے با دے کلام اکم تفسیر اکم نو دا ترکن اکی دارنگی دا عرب او مختلف طریقے هې انکه مړې راغې اوسه ورته نو غضای کې رڼا وکي اوس دیوبله کې به دې ناروادي په غضای کې دوا جوړوي په غضای کې دوا جوړوي دا غي مختلف طریقے هې انکه تقسیم وکړو خلک څه دې کې هغه ای و بازی خون کول وسره دا خوږ کارونو اغي دا ਕਰਨ کول نو پدې جاهلیت او خیرات بینکو ناروغ او شادي امر ان حالت تو كنت حي فاني مبشر لك من صلاتي کته مرشه رجون دین نو زبتا اپسه ډیر دا یې مړي بهلم بول وجاو بماهين باردين يخصلونني فيانك مماين بادونګي برون يکه وګوراړي ما بلم بای نو افسو ته غوسلنه چې بیا مې غور کېګ دي غوسلینګ کو لیکن داوي چې بدلو نه ستېجي نو کا پالای نه اولي جوړيږي هغه چي وي دا یې رسم فانتلت مآ دیو اگه پا ده علواء ورکا دکا ده درو خوزو پا دای تیا ده یو وای چه ده ملی ماران لرمانان رازی نو ده علواء ده اگه نچاپیره نو ماران لرمانان تا ده علواء اخته شی او بل وای چه دست ده دی شده ده نو ده قدر که بندیل بنده چسته نشی نتکور پا قاری. مدنوبش پیالو آور که چه دا رضا تکورو شی نداچالو آور که اندوانی کتاب که دیکی مهاده او مهاد پاندر اللوی بگلالو آور که دا با مره دا جمعه تغوثی استاد استاد بامار لڑه مینو امار بخوری کنه استاد تنگ شو اغده استاد تنگ شو اغده استرشو اغده اوخری استاد ممکنه که اندوانو اځ که نوږې یره دی ماته یره دی مسلمانانو ته په ډېر لا फायदा رسول الله ډېر رسولونو د اخلاص دا په پاکستان نو په زموږ ایمان ته موږ تم سوای کنه مته تسوایو یا زمما چا چا مردل روزانو ته ټوپای نه دی دین انډورাজি کله وای چې چا چا می جنت کې ریدلو حضرت ماته درو بیا دښته نو باندې پړې وای کله نجامی را نوڑی او رضای چاچا می جنت کیوڑی دو چه پیادر وانو افسوسی کو نو وی اسپا واخلا اس را ناسپا اوڑی هنو مای ستر چاچا دو ورکی اسپا پندکلا وی داوائی چیزا پی پیسور شم ناگا پیسور شم نو مای خطا کار خیب ڈاکرازی بیاو مای وای چاچا می خور کیوڑی دو تیدا زنگونی خطا لیده نو زنګون کیوږي نه دا ورته کنه راځه لا تراغه له 500 وخهږي کړه الی کجامي خو په دېره چې نو زنګون مي خطله ده دا راکا پنځه ونه خلاص دي اا نو اځه په یو طریقې چې تاسو غواړل وایي چې ورانل راځي به مالو پر سر راکې کنه به خلاص دي ګورم اا پوه شي درته چالو غیر ذات پسند دا خار قران مخوس یو دا دې کې دي دا رو ما زما قران کې هر څه خیر ده ما غیر زمانہ مالك اخلاق قبول کین واجب اخر کې و دنیا کې خدای دې دلګانو خیر ده کنه ور بلام علن بشو رسولن دا داسې کتاب ده نو د مشرکین غلط رسمنو او دا رنګش پارس کس مې لړایو چه الک با پیداش نو یووا چه الک با پرتو و نو بلا بوا چه الک با غش الاس شواس نو بلا بوا چه خطن بای که نو بلا بوا چه دکوشدن بای که ده نو بلا بوا چه واده بای که نو بلا بوا چه مکان بای جول کو وکیرات شندوح دا اغیر فاض بی داشتار اس قسمت عامو ادا لازمیو پا گئی نبی عليه السلام پا گئے نه रत कर वोय तकरीबन फे हो गए अगर संदूफ के उतरई के कोई मुंबो उतर फड़ आवे पापा के कोई दिन इन रोडए बखान खाती मुंबो उतर फड़ आवे बल बाजमिन गुन की जो और दुश्मन के वे फड़ा उठे न परंबर अगर रत कर نو روڈای بای کورا الگ بیراتا مونورتا بخپارتاوی یعنی خوال آرتا کئی روڈای بای اپرای جن کعبتی نیچا پیرشوی حضرت رد کرد وزیما بایورتاوی دارنجای حضرت چرا جب پاو نو دار دملو جندوش پادا مونورتا دملو جندش پیوی شو قدر که دملو جندش حضرت داده ردو ملکهBonjour تا منمئی ته نو حضرت راته یو سوې پهودن چې نه زایږون کې که که خير دي چې وادو کې ولیمہ د ولم ولم یو ځای کېدل چې جنیش په یو دایفه مثال جوړه ورکا نال نه خانق پسند نه وری هندو درن کې دا چې نمو کې را پیدا ملې ممبار شورتوي چات کې د ما یو دوست هغوی راغله وی او کارو mula sa ra gai ma ta wi ji sta no sa na de che cha ra ta wi ma che na ne da ma ra la mun ka la pa da u do che na sa de ne che ma che na za ha دمراله چې زيره مې راوړدي ورنوسه مې راوړل نو شو نو سوت علي بنګ دیوي د نش بنګ دیوي دیسره ته ادهش ویلی بیا چې فانی پور کې درک دی فانی پور کې درک دی فانی پور کې درک دی ما دیگر ناست امام څه وو سپینګیری ګر ناست امام به څنګه ما ته یو فضیلت مې امام په ډیو خوشاله دي فصل په شې نو ای ګافا ماشاله زوم پادر په شوره دي يې زم حق تمای په واکه نه را زانند ميدار بياري لال خورا بياري لال يېږو ما ما ښه مالګه دې کېږي څه تول کې راکای ما د تول کې راکای او اني تول کې به سي 120 ولټ ما هغه جوار د ما سره کړی دي اترو پېمان به نه روپې شو زړه خبره هم نه غلي زړه مې تا ته وایم کنه ماته څوای مې تا ته دا وایم چې تا په دې فری ما سره دیب کړل ده کدا خپل دېب کړی کی کوله دې به او دې وله شرمولم جان جب کہ نور عالم ہے زمان ہر دو ہر خدای کی مدد علم ہے ایمان تمام ہے ہر خدا ہمارا روم پڑا اتنا ہے لوما خبر قوم کہ خلق ماتا بد گئی دا طریقہ د مشکین بے شمار طریقے دا د مرید دا د جوندی دا دراجد دا د زیری داش پار قسمت عام ہو نبی علیہ السلام نے کہا یا مل مراشی شکر لڈے دی دیو کورابات کې د شکري ډوډا یو کا وادو کې ډوډا یو کا خیراتو کا ډوډا یو کا داړي دي دوستان دي دي اله کوه سبب زمامنداني عقل ډوډا یو کم چې سنګ ډوډا یو پیخو دي او کم رسمونه دي هغه بلته په پیخو دي شمه کوي پیلي او چې کم صحیح طریقه तामلګري دي و ان سبا دمان المانی دلته کی ته ټکه شه مالک دې په ټکه زمانہ ورته ته باندې ټکېږي نو هغه زیږي از دې ظلم نه را خیرات ته کوم هوتوی می ټکې اوګه اجب ته میډه کېو کو نو زیږي شو نو زالیم شو ودا میں سوچ کوله ته په ټکه کې ورته نه چاله شه ما یې دا تا به ایده ده هغه پته ټکی نه کومه ټکی پرځی کرے ری هغه زما په ټکی نه کومه ما طریقہ میلمانه ورو ولا دوستان تا ورکا وادګي ورکا تتا پت باندې حاله طریقہ دمشکیو کې وکړه ناغا دی بیمان اغسطر ہے دا رنگی دموشی کینو میلے وے دومتالجندل کیوا آدائی وقم مقرار ہوئے سوکے حجرو سوکے حمان سوکے سحار سوکے اکاد سوکے ذلمجاد سوکے حباشا سوکے حضرموت سوکے سنہا دا میلے جارلسکا جسر وے دا میلوں مطلب سو عقداي کې ولي حق نه مداغې تقدیس کړ د پورتنونو ملې هميشه په جاروت دي د پورتنونو او ټنونو کرام د دعوت مشرکینو کار دا د اعزاز نشخص له ذاتو چې په راځای راځمای شو او سابقہ فوز چې جنون کون غمرا ده اور څه جوړ کړی دی ګونه پېښېږي دا انګې دی اپاږي کې بچی دي د طلانی بابا مې لرا د بابا اورسته د ای هغه ورته څوک وي د یوتا اورسوي اورسمان نای کول د طلانی بابا نای کول دي دا جائز دي دا وایي ګنې د طلانی پیرا کېدل دا سزینو علیه وسلم دې را وکړه غلط طریقې دي تجارت وکړي تجارت آزاد کړ او دا طریقې نبی رسول الله رات کړې دا یو نور طریقې د مشرکینو نه جایل چې با رانه د مشرکینو قاعده داوا دا چې لاس ځامن به وی شو نو یو به د خپل محدود كون خلالو یو حدیث کرا ان بن زہ زیہ دا غذو د تونم کی هغه حلال نه دي ارشی انرب نذ ذبیحہ زیہ دا غذو علم شویم چیر دا اسماعیل علیہ السلام چې هغه را پرذول او لالو او قران کې راغې چې صدا چې الله ابراهيم ته لری کچار او فدینه او بذقنا ذی صافات کې راځي دیم دا عبدالمطلیب زامن که دو دا غیر لسن زیه عبدالله کیوشو دو دو دا دا تا دیخواں چی دا لسن بالا علیه عبدالمطلیب غیر که نو دایوی چه لسخان ورکو نو منجاوران ورکوی چه پالو آچو چه ستاق رائب لسخان قبلی دا عبدالله مقابل کی کنا نو ازلامی آچو اگر غشیم چې پاره به وی امرني ربي نهاني نبي او قالي چې پال واچو نو پال عبد الله او چې دلال تا نه ابن متالق به شروع قالو نو به پال واچو نو به پال په عبد الله او د 10 ورکو دا سالیو د 10 باندې سالیو سالیو شروع ته رسید خلک مونږ نه کوي چې ابن بس کا وینه سن مکان که پاله واچو نو پسلوقان راغې نو عبدالمتلب سلوقان پیراتی کړ از یي یعذبن بچو او حدیث کې جرادي نو ان بنو زبيهان داغه دمنه دا دا. مطلب دا زه ولي ما ته څه دې کړې استاذ بن سیبتن زماتلار زمای بل نې کو, کو. چاړې تا زبېتا غاړې کړوا وقت موږ وخت زابیدو د تکلیف انا بن زبیه دا غی دا معنا ده چې زه زکه نه یارم په مصیبتونو ته کیم چې جنا پرلو نه پلم زابیت غاریخ را لکه پورتانو زه اور بچم مطلب څه ارزه دا اجازه زم چې اورته دنګې حضرت بی ایم اسلام اورته دنګې وایځه اور بچم موږ پور ملنه نه کوي موږ پوچاره ملنه نه کوي نو موږ لو کی دا عرب مختلف طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر ابن عبدالمطلب هغه مشوره اشعار یا ربی انی فاعل لما تريد ان شئت علما من تصوابا ورش یالا طاق سیر دیو خدای وکلا سم دی اعلان کا خدا زیرادت او ما تا اصلاح را یا جبان من فعل عبد المطلب وزبی ابن انکت امسال زاب زابد المطلب عجیبا فیلو اگر زی ایک علالو اگر زی اگر ورکل دا طریقہ و قسم دا طریقہ مشکین کی کزیم ایوشو نیو با باچا سے لورکل دکا تا کدی دیدی جنہ کئی گا دیارت کی میگانو غانو ووتنی ا دایره نو کوله الکه خدای دې لذي درک زموږ له pore خدمت لخوا شوګ کنه زیاده لږه ته کافه هغه یانو لیک دای دې نه যাব دا تجربه اوسمه اس مګنه نشی راتله ويره پنګری بچتی دا عمل کې په دې طریقې او په دې طریقې سره داری نسی جنگ در کو یومیش کے چیز آگئی زیاد زور برا نو وزاد دیر بزلو برزای کی رمضان پا گرمائی کی دار گرمی بلغن دیر روجعہ ساتو بیبتو داری عطیرہ چیر جب با نویش نوید بابا منخ تاو پئی بابا لہو سہی او بابا لغسن، اسم دا زبرگ جو ہی اتیرت نسکن کلتی کنتو افعلو اتیرا دا قربانائن لکمانچی پقواب اسم کولا مادا کو قرآن دا دے رکی او رس باز کن چی دا ٹول دارنگی کول وی ارپا دے دی چانہ دار بابا نظر پر لگے دلے نغوس کمونگا خروب نومن دا بابا ما ته کار را کوي نه وای په کړه ورځه لو شو اوبای باهیدا تجارت کې کامیاب شو وره د هر بار د دی نو هغه یو پرې خو او وره دا دا قرآن کې الله فرمایي ما جعل الله من بحيرات ندی ګرځوري الله بحيرا ان صاحبا ولا اغسان څنګه بوخي اوله دي هنه دغه په نظر دي هنه هغه په قرآن دې رات کې ایجاد شيونه الله نه دي مقرره کړي تا جوړه ده کوي او دې نو دا هغه به چروانشه نو دا له په خالی به واستي دل کی وکي په دې چې دا په خار له موسی ساتري دیو به راځي په طانندل سي کوي کيو او بته ادهي بچي تنګ نو کټړایو په څے ما کړه نو سومه یې پهن پسې کړه ماته کړي داغدار موشکان دي مامخ کې پوسور ګیرو چې څوک کتابه دې لا کتل غاری دا نو فل فندي کتاب سنا دې طرف داغی درولمانی مسند د دوی کتاب نیات الرد فی احوال العرب دی جله کی دا سره ګوری دل او دا غی رسونو ګوری ابیزان تو ګوری چره واچی ز پارو شنو جنې عقیده په بلوا اماشر بلوا ادا نور رسونه د فراس کاک په ول دالا دل دی دا خضر په دجام اور کې خضر داب اور کې الهوی ودا کی دا باور کئ افلازه بدا کر ک دایو بشمار الهوی باد ده ادا درو خپل سفرین دا دا غی سینه پسین راضی ان ګن لوتا دا خی خی چې مشرانو کړی دی زموږ مشرانو طریقه ورک اوس یې مس خور وشي اچول کړی ار کور کې دادر دنه دی دا سي کوئی نيشتې اټ نه خالی او په کور کې دازي کني دارنگی، که غا یا بیزا یا گڑا بچه بے مادرار و دا خود اللہ مور کوئی ولی مور کوئی دا کده خود اللہ ورکا ناغبا جینای راڑی زمون پوتن که کلچه دناوی جامع جوڑی جی نو حقیق دا تبی خدا پینګه یاوخه دې برابر جامه کی واخه چړمې دې شي ما جامه په دننه دې په دې لور شي نو هغه باندې کې نه شامل دي هغه شامل شال نو هغه شلي جامه وې دناي به دې لور شي دا انځه کې کور تراشي دارو په طریقه داوا چې جولای کې له کور کوي دا او به شي په نړۍ کې دعا کئی وخلای دور بشی لیرکانی رزق خواه نو ناری چرای شین وزی بشی پیونن لگی ورکی شین دھکی پیدا پاس اونی سہی چارل آس کی ورکی دارن یا لگ جو رائے سے ورکی دار ٹول دا مشکین او دار ٹول پا دے ملک پا ہار ملکش دے دارن جی زیادنی کی جی نو دارت آرکا دین دعان و رسم و شیو جی دا دنزانو کتاکی شیو جی ادم علیہ السلام تاویلنگ دکار تاویل حضر زیادم شکل جور کرده او آقر دکار که پیواشو او زنانه دیو تقلیو نیسی باز دنزانوی فرد جورتو نیسی نوزی بیوشی باز ملکونو که او کسی که پیسا علال کر او دا پیسا با غو میگان کنی او بیادا غید قود الانی با خدد څوک چې په ټوله غواړي هغه سکه باغی لاس چکی عربی دی کی دال ملکونو طرق ول الی رودې په مت هغه ته دا تاریخو کا مزې بد شي ذات دا بهای رسونه ټول دا ټول دا ونجي رزق نه کم ده څه شي دني کیږي نو د اغه کې ما شو مورته چې دین غري کې چې خلک هیڅ کوی هوید افرانی ان غوی نه ووده زمغن کرے بای بایو کې د بابا ناشتا دنکا اچا داغه ناشتا دا هغه ځای کې وره دا پلي ترسمونه چې څو دا د لشمي دشته په دیمه ما په پا پختانو مراسم لري او سره مقابل کې سنت دړي کېلو بل کتابو اگا ما نزمان یو مجدوری پشکرده مار دا دیره چه ظلم مکو غنجیه نیم خبارده مالی کریو چه دیدهی پا دیر از دارسم ده پواده کی ادا ده پا غم کی ادا ده پلانی میاش ادا ده زیادنون کی کل دا میاش تو ما باز کرده نما دا رسم نو دیگر کریگا ایران کے دنو اوز پرده چنور نوی نقصیتا رسید مو ورتا سو ورتا حمله وای مو ورتا سپرلې وای جيب به ساق نو دا فصنه پاکی دي خوشاله روزه نو ټولګه یې آتش پرست د نړۍ بایټ نو هغه به مشالونه بیل ټول چر چر برانسي کله دا د ارون پر زمانہ کې برابر مې مسلمانان شو نو هغه له کار نګارسم نو مشالونه وته ده نو اغی مشاہلونا کو کوٹو دلو نخل کو ای وزیر سیب کری دی نخل وزیر سیب عمل پتول دنیا خورشا پا پین درسم دو شعبان مشاہلونا چی بلئی دا اغید بارامکو دین دے زیونو که ما دا اغید مخضی کر کر دے ما پر کلام کر دے انچه دا اغید رسمو نو پار تائی که نو غلرازی نو غلق و خشوی علقوشی نو سررازی دا مختلف رسمو نو لا تحرموا الطيبات ما دا بند دا حل الله داوله پر تنظیم دی چاته داخل حرمت قران یو ذکر کوي نور دا ټول په تفریقی <تصفح> ا قرآن دې تفصیل کوي دا مسله الله کې کوم حرام کړل دي نظان نه ځان وساتاي ا عربون عزت چې حلال کړل دي حلال وګړي تاسو دې دا کوي چې ربون عزت دارنگی دارابو دستورو چی کل اثری بمرشو نوصیت دیکھو چی زمان پا قبر غوی علال کئی او زمان قبر دار سپریلی قل القواقر والغضات اذا غضو والباکرین والمجدر رائحو ان الشجاعت والصمات زمتا قبران بمروی عالت طریق الوازی ہی سوچو گئی اگر بادر اوتاو آیا چیزا بادر زوان قبر فلانی ذاکرے نو کلا چی تاس تیرے گئی نو داغو مسیسا ہو نو ونزد جوانب قبری بدم آیا او ککڑکا زمان قبر قدیوی نو باندے چی قل کو تپتا لگی چیزا آیا قبر دے چیزا اگر با لولیو خانی اللہ رولی وانزد جوانب قبره بدمائه فلقد یکونو اخاد من وزبائه زوب وزمانه کے اعمالکم تیونی بمیتو یولی دیرالالی بمیتو یولی وانو خانومی علالو او دیر زبیه بمیتو یولی وانزد جوانب قبره بدمائه فلقد یکونو اخاد من وزبائه دادا غی دا اشارو دا دا دا قسم یار او بابا کې په دې خدا کا کوم دا ویږي اغیبا وصیت کوم ازام تفنینی بما اناالو کله مرشم نو ما پسی جلاو کم لایق ما زمون ملک بیت کرای راوسته دا دریتنګړي براري ستلګې به وکړ او نوې چې غو به وکړ او وايي فلان کی خانه تلړې موږ پریخودو اضا بار به دي چاته پریخودو راګ ډارست او نوور ورڅ چې والی ادمه شوړو او خو کوې اباله بخانکه ورکوې چوبه جوړ نه سر ځان سره خانه کړم افام اگه بازان سر دمنو چود و سخانده اوڑه کل پستور گمه خود اگه نو خود کل پودرشون کن از آج چقدر اخدای با بایی بایی بایی چی؟ شاید اپر گاده چه دیگ خوخ ری کنم چه دیگ نو بایدشو نبره بایدشو کنم چیس نیشته اگه باید دعاو کنی چه دیگ نو دعاو دی دی غم با علا گرمه ده چه دی دیگونه با بایدشو غم گرم نده دفلان کیسه غم ده. شو کوپس इक्वेशन اف ک میغان بای گرم وشکی علی الجیبا ابن تمامدی اذان سری کے گریوان سری کے جرو گن پن دے مخنا بہو وتر سا سا اتر سا بش مخنا بہو گریوان میت کول ازم د می متلیان غن کلاسی تر اگد جا ای د غند علی الجیبا ابن تمامدی اسم اغا شان تے غندے دار دے ملک ترکی دی ملک کارو او پر ملک کے دا دا اڑ چاوئے نا ابنیلات انسل بلیت اِنَّا لائب کے اومن نشورہ مرکوب کلچِ زمرشم مبچوگو ہے مائر نے کئی ہاں یولوی جوړاو کوي او ما په څیر یولوی خیرات کوي ما په څیر یولوی خیرات کوي افغان بالا شو مومن بابا با نه خلنګ راونی و او لنګیا بالا لکه او جوار به وی شو شو کوړ پهلو پګورن کي ګړلا ګړلا ګړنا ګړلا چا په دغه ځای داو پوړو کړ او پدري مېرمن بابا مومن بابا پدري خو باندې زرا بستني کي او زرا چرګي وي او دي وي خوي او بچي کي چوو ا دغه بابا اوري دې امممہ اوٹسوکی کھین امممہ اوٹسوکی کھین اتاگا جا چر گئی دی دا یو چر گئی پاڈی شریرا اوٹسوکی دا دنستاید بیمانید دا دی ملکی کار یو کار کو نور توائی تیش تو حدمت سلوا تا سپتر دی ملکی تیرو ظلمات ان خوک و ظلمات دی ملکی تیرے دی تیرے دی ملکی اصلاح د اکی دیفنوار سورت میدا کی دې تا فیلہ توضيح الحلال او کم سيزونه کی الله را کړی دین را وک کنه او کم سيزونه کی الله حرام کړی دین او حرام کې دا دې مسळा لله مقرر تأ د مال الله دا ورکو او غیر لمور او دې رات کې وما اوه غیر الله به د له وخت معنا سبا ان شاء الله کوم غیر الله د زړه نظر لید دا نو کو دا لګینل نو به کول اګه به کل کل خیرات وړو بابا کي خیرات کوم چې زمما کار حلفتو ما بمااتن حواله قسم دې وینو چې موږ اوس دربار کې او دربا درگاه کې حالفتو ممائعات حولاو زن و انصاب ترکن لدى السحیری او اغان غرائ چمون قرقل کل جی گنم چاہو کری فاغان غریم دی قسمی چمونگا کارنو قرقل کلی دعوی متبرکات جانت نظر دغیر اللہ قرآن دل رد کی لا استر الخبیس ولد قیب پاک نلی برابار خبیس نظر دغیر الله. وقت ای الله دا نه ما په هلل غیر الله به یو واسه شي سوادان نه به دان نه ور کوي دا سرور مسئله دي یو تحریمات الله دا درستی ادم تحیمات العباد دا غلط دي بنديان یو شي حرامي یا حرام نه دي بدر انذر لله خدای له مقرر کول دا په نوم دا درستی او صورم ان نظر لغیر اللہ تعالی بغیر دا لانا دا بلچا مقرر کون دا پار دا دے یو دا پار دا سواب دی جائز او یو دا پار دا دے مقرر کئی انشدے دے ما پو مالکی نفن اقصان رسی دا حرام دا دو مسئلے حمیدی دے پا فرق نپوئی ایک سر خرد تحریمات العباد او نظر العباد سفر نظر العباد عبادت تے پا دے عقیدہ چیز افرانکی منف تاکوم چیز مال مالکی خیر و برکتوشی دے تو اوی نظر میرے بار دا حرام دی دانا حلالی ہے اور تیریما تو دے بات دا پا منگا بندے که زبا کے گوت عوب نمال نقصان راکھئی نظر دے حکم دارے حلال ہوگنا دا شیف پا تاب بندے لیکن او شیئے ہوئی دے باباش اونکا میوالا نوٹا کر راکی نووی چې دا عقيده باطلي شي تحريمات الی حرام نه دي دوی نو تحريمات الی باد مطلب دا اے اغه حلالو غنا و ويس کا وې کا چې د مسکینو عقيده باطلي او نظر له نو نظر له باد او تحريمات مطلب دا بنديانو دا ځای بند کړې بنديانو دا ښکار بند کړې بنديانو سي 100 بند کړې بند دا بنديانو 100 ټکي بند کړې دي نې بندي دا سرور مسليدي تحریمات الله او تحریمات العباد او نظر لله او نظر العباد شباب ان شاء الله زو پدیم نور تفصيل کومه باټو ځوانانو